سط م بسم الله رححمن الرحيم باسط اوراتې المسللمين بعد د په بیان د پر دی اچولو په یباتو د مسلمانانو بانندې ونہی او باب دې په بیان ده نه کې چې انې شاعت بیا د خورولو د دینه لغیر ضرورتینو خو جی ضرورت نه یو خدای گواہدا نو خامخا اوس په تذکر کوي چې دا کار یې درسي کوي لکه هم قال الله تعالی ان الذين يتبون ان تشيع الفاحشه الذين لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره نو اشاعه هات ان تشيع الفاحشه دا یاورس چه تسو عربیم عربیونو اغاوما وی دا اعتراضی چه تکرو چه دا اشاعت و توحید و سنن دا نم غلط دی چه اشاعت چه دینا دا په زن که مستامری دا بیزه خبره دا داو تاسو مخیو وګورئ پدی مو حقونه جي په مسلمانانو باندې دی د یو مسلمان بل مسلمانای کی افشاء والسلام څه کويشته وای غا نه ها څه کويشته لاند استازي محشين او د دې معنی وکړي افشاء والسلام اشاعه و اذاعه اشاعه څه کويشته ها به ان تقرا السلاما على من عرفته ومن لم تعرف شرعه اشاعت دا دا سلام دا شاعت دا بد بد او چې د خین او خین دا چې خبره د افشا او سلام اشاعت ویل کوي نه افشا او سلام رسول خو راول نو دا لري اشاعت مت کار دي اې دا اشاعت ته دا جنه دار توحید او سنت سره جنه مناسب نه لګا دا انت شیل پاهج تو په الذين اعملوا ما ذاب نه یعنی مقصد دا, دا دی چې پमाना معنا, معنا کې فرق یې لګا معنا د مطلقات کې د وجه نه مانا بد شپاہیش شعوته شیا بد کار شو لگا توحید و سنت الهیات اور اولیہ کار ایجاد توحید و سنت وانا نبی اور رسول اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستور عبد عبدن فی دنیا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یستور عبد عبدن پردنا چھیو بندہ پبل بندبانی فی دنیا پ دنیا کے لا سترہ اللہ یوم القیامہ او ور عبدو عبد کافر د تبغه دېځ واچانو شرم خو ما کنه باندې غوډې کنه ولې په دې محبت غړي کنه سیدا ته دغه شیخو کوته ځو وره کافر تو په پجلانی اله ل ستره الله يوم القيامه مگر الله تعالی بځوانی د قیامت پرد باندې پردوا چی د سزا د جنس اسلام علي د جنس اسلام الله تعالی په د باندې پردوا چی خلکو ته ونهونو بار کې دنه عقباره ورپدګي وانه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کل امتی معافا الا المجاهرون وان من المجاهر ايها برادران بله دې عامدان ثم يغير وكثر الله عليه توج وكله امتی معافا جماه رو امتی معاف کې دو قابلیت نه معنا سبحان الله ګنه کا الا المجاهرين مگر جاهر کون کی خارت دنه جرمونه کون کی سرناله پروانه شاتي و اينما من المجاهر كي مجاهرن دام بي ايام على الرجل بالليل عملن چه دشبې سړيو کار کړې غلای کړي يا بل او ثم يصبح بعصبا كي وقت ستره الله عليه الله په پردا چوري واچا دینو ښکار غري فيقولوا يا فلان بل سر لي يا دي عملت البارحه كذا وكذا ديګا مزينا کړې دا ماز الله ديګا ميدا چل کړې دې او دا ذکر نکړو غو سوایم چې نکړو له وقد بعدته یستور هو ب د شپې رارکي دا ر دی پټکړه او راپې پرداچله یز بخ او دی سبا ک ی شف س الله یان هو لري کوي دی هغه پرده الله تالا ده نه لږ سوورکهجه کاه دالي چې سړیخ کارهګونه کوي دی د الله تا استفاف کوي د د مر استفاف کويپ کارې کوي نو مومنان استفسار کوي او دیک یو قسم لاعینات دي چې لعینات دا ندا دی دي دی یو قابل د مافنه زله سزار یو دا الا المجاهرين دیم چې سوره تاسو تر کوي نو ګنا یې کړه ده خو ځان پټای هیڅ نه د خرذ الله تعالی چې د الله پیغمبر د مومنانو استغفار نه غي نه چ نه کینو ده قابل د مافای دی مافي و ته کی دی او بیا دایونو ته ذکر کړی دا دایاتو ساتای فتح الباری کی دا ذکر شی دی ابن حجر رحم الله چاچه الله تعالی ردداغه اوسه تا له او غونونه ولخله په تخکارنه دا دلیل دی چې الله تعالی به د قیامت کې نشړی سبحان الله پیر ته بخوار غونونه کوم دی شی کړو مطلب دا دوره حتى خبره سوګانه خلک او خبر شي دې ادا کار کوي نه چې پټ ټکړي لانډري کړی فال ذا له کا اذا ستره په دنیا لم يفزهه په الاخره یا سړے الله تعالی په دنیا کې و نه شرماون او دا چې الله تعالی د پیغمبرت کې و نه شرمې خلکو نو به پر ساتي الله تعالی صفته ستپار الله د زمره او تاسوونو نه پورتي دینه را ماف کړل الله دې رب ان پردا وچی ترلاسه او عمر چې تا دا غذر نه را بار کې زنا نه کړو پیدایې دې دې زللې او مافي کې ښه لاڅه موږ دې مرسه الله کریم او رحیم ذاته ستپار دې دا وسوسه زل ذل ذکر یلا ښکارا کوي سرکاره نو او دو بل کار نو دی بل کار نو خړکوي چلاس پردا دی الله تعالی ښکارا کوي نو چې بشرم شي وځی ښکارا کوي واه اوس وان وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ثبت امر قط بيننا فليجلد عليه الحد <سؤال> فلا يفرق عليه كل chi yuwinzazna ki fa tabayyana zina udha zina chi din kharshin pali yajlid hal hadd di lad hadd war ki wala yasaral ya aw bighurd war ki la lag lag lag le pasuli at pratari de bol hadd war ki hudud khulana jari ki mat dar ایا کنا حت رسکی روان دیکه ثم ان ظنت الثانيه بیا کدی دریم زل جناو کلا پلی اجلد د دوین در دیم وتی کی اوذال نو کیهغه پلی اجلد الحده بیادی ولا ور کی حد ولا سر دی ثم ان ظنت الثالثه بیک دریم زل موکلن پلی بها هر سدی کی ولو به حبل من شعر اگر کی پرثید و یختوبانی ولینی په ما بوری قیمت بارے وینه ه ده نا کاره ده ایجن بل چا به نه خر سپال دی که نه دی لکهه او دا جن ده نه نا کار ده ده و زمون د کور و د بیخې و زماه زنا خلاص شم نو مړه الله بند دا دا چې زنا کې ماموود معلوې کې تا سره کار نه دا چاورته کار به سر کي کار نه کوې په خبر پ نه شی سره یا دا جو مالونیږي جريدي ਕਰਨي کیږي نه کیږي جو دا اس د ناګار او څه کوي دا شغله واه کتي مزیا ده په هیڅ دوم نه شي څلګروب دي باندې که به دا سدين اوږي نو کتابانه په انش لريه شرعه ابي زلاله بيګ نه پیږي دا و ايشکار دي ديو الله باندې ايشکار جوابم دا قال وای ها رسول الله صلى الله عليه وسلم درجين قد شرب خمرن شراب اس کړيو قال ذريبو إلغا و بعد ضرب ذريبو بجاري قال أبوه رأف را من الظارب بيدي أو كلا حد نورغلي بعض زمون نو وهون کې پلازو ضرب ضرب ومن النزار وبنادي چاپتي پیزار راوته سپله دز, دز دز دز ومن النزار وبزارب بصوبه چاپ جام باندې تاسو په جام په مفاده کو ډبل کل دی ګټه پکې دي کوم ګټه واړو راځو په ټکنالوجي داسې چې چې چا و باو شوګرو څه دا وړ دی دا سپټه شي لګي دا د مشور خدای نه نو یو مو چاچا و ویچو ورغه لاسه سو خو شو چاو علی مته شو راځي وړه چې خبرم پوښت پوښتنه درا سړې پرمن روان شو قال بعض القوم قد يقومي بعض اخساء الله الله ديو شرما قال نبي اسلام لا تقولوا هكذا لا تؤينوا عليه الشيطان تاسودم اي او د د په مقابله کې د شيطان مرسته مکوئ دا, دا شيطان خوشاليږي اغم دا کارونه کې تاسودا مرسته چې دا دې خبري کوئ او باب قضا حوائج المسلمين الله تعالى باب به بیان الک ستر فرض پیوا چوا او پرد د چوا چا کړه یو کاری نو کاروله پرکا او بیا چا تکر کا مو چې دی راغل دا کار مورو کر بس دې کیو کوس الله تبارک و اس بار باب قضا حوائج او حوائج جمع کثرت راळा دانا چې تو هر وخت استابل کار دی را من دی واي چې د اوس د کېږي نو دخ کوه چې د اوس د کېږ نو کوانو کېږ نو کوه هوا جمعه ک سرته ده سر د دلاو شو پال لکنو پیرهتون په جمع صح بیادي پولا جمکرلتته با کې جمعه ک سره ته نام جمع کفره ته وپ خیرره ن ک کوئ چې کاابشي داهدي داهی چې دی په یو سر نهمه صح کې تیر شوي دی قال النبي عمر رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم لا يذيه ولا يظلمه من كان في حاجه يحي ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عن يوم القيامه من من قربي يوم القيامه ومن صبره ومن ستر مسلم ان ستر الله يوم القيامة وان ابي حريض رضي الله تعالى عنه وان دبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن, عن مؤمن قربة ومسلمان مسئبت من قرب الدنيا دمسئبتون الدنيا نفس الله عنه اللهم تزن لديك قربة من قرب من قيامة مسئبت دمسئبتون دقامتنا ومن يسر على مصر چاچ په مو سر باندې د اسری بر تګلیفت دې په شان 11 ولي يسر الله عليه په دنيا و لاخر الله په دنيا او اخر کې بداسان 11 ولي امرت سره تر مستي مس تر الله په دنيا و اخره والله قي اون العبد ما كان العوذ في عوني امرت لگا طريقا کې روان شه په ولار یال تر مز فيه علم علم بگی لده سهل الله له الله واسان کده تا طريقن ال الجنه لارا جن دا څلګرا غری الله دې سرغ موږم راغلي ور راغلي دی په ماشالله زنده پدې لار د جنت اساني او چې دا شي مرام کړی دا یو علم دې پایې کې په ولار روان شې داخل کو باندې اسانه شي شریدي کې سقلافه جوړه کمه او سبز راوندې کومه ده په اسان شي سهل الله له طریقه نل جننه داخل کو ته اسانه ور کوي دې الله تعالی موږ دې اسانه ور کوي استاد چې میراک کې خلاصو لپاره وي په کوم دې ره پس راوا د ته ن ما د ته نه دغهوره پس الكلاته نوره ترون شته دی ف مونږ ل چول دی کاپی د ته راوا معلم م دووره شي ما د نو هلتهشار شو وګري پلان دوور ونه دي, دي لیا خبر خبره پیکتهول دی ما د پس الك دغه ک کمم دی که نه د الكمهتو دی پس لته رابل پس ک ما دوی خبري اغر دي څو خبري دا څه چلو غند څه وو؟ څه خبرې شو غربي؟ زوی شاوريدي. ټول به موږ کې نه ووي. تعریف وکړيمي. تقسيم وکړيمي. د لريو عصمته. د هاريونو لريو عصم نو. ایستل به راځو. بیا چې دغه طرف ته دا داغه چې دنه اوجه د حسب په اندازه او بیا د قریب د ایسم. بیا د څون د بیا علامات د ایسم. ه په علاماتوکې محکووم د ل ې را ځ محکووم ل ست وي اخباره عن هو م اخباره عن هو ویدته و دپ د ایازوت او وجرې تصم چې سر د سم وړ وئ او رد په کوپیانو باندې لاې دلوس می تکې را ځي بیا می د پیل تاریب د پیل علامات مثال یکم دپ د تراز او وجه د حصر دا دپ د ااتاز او داررنې چې دن نو پهې چې دن نو وجرې تصمی دي ته پیل وور وي د هر تاري د هر چې د دی مثال ته ب د مثال دصل علامات او د هردي شودي او دا چې دی سان کا و وس کېد شي و دا خو به هم بدي پ خ خو یاد و گرانور ګران کار دی س گررانورسه کار کار دی اوس به شو کې زبوه بسږي په وا د دي بي ګره پیګه احاديصو ګدار کی الحمدلله احاديصو ورته صوره واي خوانګه را د نور ځل کی اسات پس پیګي په سبب باندې لګاو او دا کوشش وکړه من څلګ تاسو نه قسنو ته فلم وکړه خلیل بن احمد شيخ خلیل بن احمد رحم الله عليه وعلى د علم قرشه لوي عالم قرشه د علم عروض موجد سی وے او تاسو هغه چې باچا او څو څاګری راولې کوې زمما بچو ته سبق خیرائش تنحب در کوم د قصیدې توی شه سیب کې سوینې تقدیر اجازه په څور کې درکو چې هغه سګرټه وځي نه یويین قصیدې ته تهودري غزر اعظم کوتل او چرړې راوا وسله هغې په پرسته کې هو دا غینه مې چټه وپته ایې بیا چا سوی بیا چا وی چترا له ما بچو ته سبق خیرای کیسی ورتهایې خحلیلله او چا پ خوړی شي چې کله پخړې ته ور بهستا در در شي خلیله او چا خوړی شي چې کله ستا پخي ته ضرورت چې لاندې ته به ستا دربارته در شي دامن ته راې خبره پې نه پې دا خیلل کور ک ناست دی مک کې د الله نه سوال که یا الله مال داس یعلم علم یعلم موجید وګور دی چاه کې بل چا دداخله نه وي علمی عروض ولی اللہ تعالیٰ جنتا واشاؤ علمی عروض شپارز بحور دی پینزلز بحور دجو کر دی او یو چې دن آغا متدارک تی تدارو کې شاگرد اخپش کر دی زکنم متدارک تی قور کناس تی دی جا دی پاولن پاولن پاولن پاولن پاولن پاولن پاولن پاولن پاولن تی زوڑای زوی چوکا تنے جدہ بابا سپری بار من demand agwa yaq junna bi lar me lewaneshay drashay haw graman nagar sharale alaka khay widu widu ma plan lewaneshay aw lewanay ne pa ilam yaqoba awsa shiru na aw ya gazita lawonta tala bu ma aqul wa zar او کوونتهعالم و ما تقول پول واازلتوکه لاکنجهhilته مقالتتي فاضلتهنی واالیمته نهکه جا هلون فاضرتوک لو کون ته تعلم و ماقولو که تپدي په حق د هغې چې زیم اضرتهې ز به د معزوره ګر لوم اوذر ل دي او کو ااعمو یا ذپ و دی چې دا د قتن آمدن تهای او کو ااعالمو ماته کولو عاضل توکهه نوما به شرمولې وته م شرمولې و اوجلله اووااضې حوله قې تاوهل احبتې م نو في سودا ي او اوحب اوحبو في ملاتن إن انل معلامهته في من اد تاسو مت بیا لا بل اقل اللوم عازل والعطابا وقولی ان اصبت لقد اصابا عازلتوکا لكن سردہ پر افراد بھی شرمو کانتی ہوں شرمو لے بار لیکن جہلت مقالتی فعذرتنی تظمات مقصد پہ نشفن ما ماظرہو گڑلی وعلمت انک جاہل فعذرتوکا لیکن جہلت مقالتی فعذرتنی لیکن جہلت مقالتی فعذلتنی وعلمت انك جاهل فعذرتک چه پیش چې ته جاهل وم مازور وګړه چې دای جوړ کو یا پجمات کې لريځه دی میریازي دی کې سوچ اوري چې دای میریازي یا سامه ما خو به د میریازي دا اسکول سکول ورګی دره ددا کې دابري ما رسول کې ورګی دره اسکول ور دینه راځي دا له موکاو ان مریزي سات پاسپورت کې ورغله شوار غلوی وغلوی فزار پویگینو دس ساری خسنی لابو جماعت کراح لاشو او, آو, آو راول دید وفاق کلانیو من سالکا طریقا یلترزو بی علمن صحال اللہ لہو بی طریقا علم ال... جن دارین کتاب کی مطلب کی دن اغدی دلے لکن تسکیت النفوس نوی کتاب کی نگی دلے لکن دام اصل دل دلگا جائے من بیوت الله تعالی لورلای ته چتلم مداي مطالعه کړه خپل رواني لورلای چکر باندې چتلم مداي دروا اسمه دا مطالعه تسکیه ته نو پتاه نوم ور dele دا دريو ملمو اوري ساري دي ته دري مضمون دي کبي بن رجب حنبلي ديو امام غزالي ديو يو بلصو ابن طيب دي دري ساري واغرشتے ومتم قامو في بيت من بيوت الله نه راجمه کېږي یو کو په یوکوو د کرووله تالا کې ییت دوور تابلله چې دله کې تابړې ای ته داهسونه هوګ نوم یو بل سره درس کوي الله نه دله تا مس ک نه په دییوانې سقی نه ندي حاله لهې یتمهنو بهحل قلب حالک چې چې لپې مطم ېې ن ل علم بیا حې الله تالا را اوست دی کو وه پهسک قلب به منو بې مور اجر دد خصو کون کې الله به اجر را لکوې راجاي بیا حصولې لما اوفقولل اشتغایبي یا ماسیوا او لاندې ې چکهه دا مترته خل راجاي تموي کووي اچای ته مور رحم او رحمتې چې دناغ پټئ په خ تم مل کو او فرې چې دناغه دی نهګې راچ واده الله او فيمن نوده هو الله تعلا دی یاد پهغ مخلوک کې چې د الله تالا سره دي چېغه ممال پ لاندې کللي اندرمل کول با اندرمل کول امبا ک دي برله تالا سر او تاشااعت والله دشي لانیسے اندالملائکت والانبیاء مباہاتاً بفعلیم و اظہاراً بفضلیم اللہ تعالیٰ ددی پدی کاربانی پخر کئی اور ددی پدی ددی پزلت اظہار کئی اور قرآن کریم آیات تے اطلو ما اوحیئے الیک من الگتابی لولا لولا عمر لیت دوام میں سنوئی لولا لولا ما اوحیئے الیک آو چتا تو ایک رشد من الگتابی چا گتاب دے وَرَقْرَانَ جِلْوَالِينَ أَثَرَ بِعَلَيَّ ذِمَا سَرِ تَالو غَيَ وَاقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ربط مالوږه کنه फायदा دمسل إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ دموو فائدہ دا دا ته چين هاشريګي مشکلته څخه نقصان نور دمس फायदा دا دا چې نه صلاة په شاول منکر او که نور څه نه دی موسکی تیولاړي نه پښاوه مرکړنه چې نه اړسي بڅکي ان الصلاة تنه پښاوه مرکړنه موسجو څخه چلې وې دي کدا الله تعالی دې کړې ولا ذکر الله اکبر اکم صلات الذکری ولذكر الله اکبر دی ذک تعالی یاد ہے او د اللہ یاد اول کے دن راڑے لی سیز دے او چتا اللہ یاد نو اللہ تا یادئی اول ذکر الله یاد اول ذ اللہ تعالی اکبر دی می دی یاد اول تاسونا لکتاش اللہ یاد نو ندلتا یاد وئی او اللہ چ می نو په ملائکو او انبیو کو مجلس کی می یادئی اللہ تعالی یاد اول دا چ دن راڑے لی سیز دے والله ذیک الله اکبر سر په کې اییه ناخلو کواي چې د اضابت د منظر کی کلمہ کېیکهمهپول ته والله ذیک الله ذکر اضابتلب دي الله فته چې چې اللہ دی یادي نوه ډې لوی دی یا والله ذیکرو کوم الله تاسو چې الله تاال ل یاد و نو راړې لشيدي اوس چې ته ځکر کوي نو پتن چې پر کمم یتني والله و یاله مو ماتهس نه په خبره پې لګ والله خولهمو ما تسمعون دا ټول یې کیدی ما ګرابوچو را به تیم اروم شو ده چا دې څا که وګلځه کنه ځانګه سوچ کاوله ته به کوم ګوره کمز ما ته پته ني چې کی پیداګه ته تا ا وبي عمان دې ویره والا ذکر الله اکبر والله يا لو ما تسمعون حشا به يحفظه الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بسط به عمله لم يسرع چې عمل کې پاتې نه نو نسوین شي روان دي کول ما کې ګرځي دا کاکا سينا سيما ضد پیر بابا نه سيما او ضد ملاقات سيما خپل عمل وکول غاړي انده بس يادول غاړي ومن بطا به عملو لم يسر به نسبو سبحانك الله وبحك